Mechanische Stufe 4 Der Prophet wurde am Montag 571 in CHR in Mekka geboren, und der Vater war ein Waisenkind und sein Großvater Abedi al-Mutlab.